Ваному шленк, де Дунай завертає двічі, у басаунців була невелика маєтність. Вони забезпечили її припасами, зброєю і гласили у зарозумілості свої, що цього стане. Та наші приступили із такою видатною люттю, відвагою, що решта захисників, схоплені страхом, втікли в ліси. Це сталося перед полуднем. Перед вечором із заходу прийшла ліпозроблена лодія, такими користуються авантурники. Авантурника, що ненароком зустрівся з нами, привели перед князями. Запитали, чи басаунці отримали лист від Марти, чи радили між собою над ним. Повідав авантурник, що в басау більше не зупиняється. Він возить сіль з гір, хоч там у копальнях віддав на басаунці, та вони з градом більше не торгують. Вночі під великою небезпекою він прокрався вгору іном. Бо рік від року Град ставав усе більш неприязним також і до власних мешканців. Дві сторони, що назвали себе школії та гернотіани, осіли в різних частинах півострова, одразу ж повалили найкращі будинки із старих часів, що стояли між ними, і тільки довкола собору залишилося місце, де зустрічалися вони з великою сторогою. Під такою неприхильною зіркою міркував авантурник. Град взагалі не спроможний чинити на мопір. Ні дати відвід. Імри радів, але Марте, Котрий в усьому зберігав рівне серце, Попередив проти надто великої певності. Легко може статися, рік він, Що спільна небезпека призведе град до замирення. А Лусь дивився у слід Адді Марте, Які шпацірували над бережем проти течії. Він з ними не пішов. Залишіть старого спокої. Боронився він. Ідіть самі, молодятка. Лойс стояв на терасі, руки розслаблено звисли, пальці злегка зігнуті, якби ще тримав рушницю чисто скульптурне зображення настороженого мисливця. Пасау вітай, Розенгаєм. перекривив він незрабно наслідуваною літературною мовою. Пасау вітай Розенгаєм. Він відвернувся, похитав головою і зайшовся хихотінням що перейшло в щораз глибокий кашель. Зайшов у колишній вестибюль, де було настелено соломи для обох гафлінгерів. Його лис скосував оком і подивився на нього й радісно. «О, ти також щось там видиш!» – буркнув він і поплескав коня між ніздрями. Вмостився в покрите пліснявою клубне крісло, натоптав новеньку пінкову люльку, подарунок міста вологим, темним, Довговолокнистим тютюном із вакуумного пакунка, також подарунок міста. Перша затяжка сподобалась, але від другої він скривився, краще не дозволяти повертатись колишнім звичкам. Він жбурнув люльку через відчинені двері. Карий, кінь Марти, утворив чистеньке анальне кільце і викинув на солому поза себе три м'ячики. Розенгайм вітає пасау, голосно вимовив Лос і розреготався. Він либунь пригадав огрядного родоволосого чоловіка на вершечку сходів, його обидві витягнуті вперед руки в яскравій матерії однострою, повнозвучно вимовлене «Пасао, вітає, Розенгайм!» А передусім твердий погляд державного мужа фальшивий, як іграшкові гроші. Ні, майнула думка, справжні гроші тепер виглядали б фальшивіше за іграшкові. Гроші? Що то був за дивовижний засіб? «Щось його гризе!» – буркнув він, схилившись вперед і повільно звівши кінчики пальців докупи. «Щось його зводить зі світу, нато то вже непокоїть! Що саме?» На пару хвилин він заплющив очі і сидів зовсім без руху, потім підвівся, розвів руки в боки. «Здається, лисе, я все ж подивлюсь на місто. Хто, знає, чого йому, бракує?» Через портал гроти з покришеним склепінням Аді та Марти зайшли в собор. Всередині було прохолодно, гуляв вітер, і здавалося, що тут він завжди пронизливіший і холодніший, ніж на Майдані, де мешканці саме знімали з п'єдесталу бронзову скульптуру. Макс I, король, майже повністю похований під пташиним послідом. На побитих плитах підлоги лежала нападена, заплетена павутиною штукатурка. Аді легко перестрибнула через величезну голову якогось пророка з відбитим носом, і у повні глибокого гніву очні западини вдивлялися у стрімке склепіння. Хори, де час не пощадив пізньоготичних архітектурних прикрас, були на два-три лікті захаращені уламками, з-поміж яких стирчали світильники, голови святих і грішників посріблене рамено Христа. «Одразу по тому, – сказала Аді – було жахливо багато випадків вандалізму. Марти не перепитав її, що таке вандалізм. «Ти хочеш сказати, що багато понищили в церквах?» вона кивнула. «Люди хотіли помститися, хоч на чомусь. Сьогодні нам важко зрозуміти, і як усі вони збиралися жити далі. Можеш мені сказати?» «Старе впаде, проб'є заміни час!» Дерев'яним голосом продекламував Марти. «Нове життя розквітне на руїнах!» Заскочена вона з боку глянула на нього. «Ти поет?» Він засміявся присоромлено. «То не мої, то від Лойза. Він так зо два рази казав, коли ми дивилися на такі давні речі. Капелан казав, що то кара Божа. Ти теж віруєш?» «Капелан? А хто це такий?» «Ну, святий отець». «Не знаю, в нас немає, а ще кара Божа, безлуздя». У всьому винен божевільний учений, це ж кожному відомо. Марта такого не знав, він також не знав, що таке вчений, тому мовчав і дивився на Аді. Цього йому вистачило. Вона стояла, спершись стрункою правою ніжкою, на оламок рокайлю, відкинула каштанове волосся, в якому заплуталася сонячна доріжка. В очах блиск, нікого нічого вона не боялася, вона була причетна до міської влади. Слухай, ледчутно почав марта. як я тебе файно попрошу, скажеш мені, як роблять світло? Яке світло? Маєш на увазі електрику? І гадки не маю. То знають спеціалісти. Треба у них спитати. А що то є спеціалісти? Таки знає навіть. Вона запнулася, раптовий здогад відбився в її очах і злегка розтулив губи. Звичайно, вам ті спеціалісти не потрібні. Великим і вказівним пальцем вона обхопила його біцепси і легенько стиснула. — Як кістка твої м'язи, — схвально проморкотіла вона. — Марти гартований. — Не треба, — спалахнув він, відштовхнув її від себе, потім набурмосився і похитав головою. — Я не хотів. Біг мені, але... Аді тільки засміялася і знову відкинула за плечі волосся. Вона вмостилася на пророкові і зміряла марти очима зичливо, зацікавлено, але трошки поглядом тітки зоні, коли та дивилася на скіпку і міркували, чи вже можна неї розпалювати. «Як ви, власне, там поживаєте, в Розенгаймі?» «Ні в якому Розенгаймі», – поправив він. «Там рідко буваємо, хіба що на пару тижнів чоловікам роботи не бракує. Полюєте, ятері ставите». «Ятирі? Ні, або лише на дрібноту. На щупака маєм верші. То найліпше, коли трохи моква. Гей би ясно, але мжичить». Тоді він урвав, побачивши, що Аді не розуміє жодного слова. Вона не цікавилася минулим, до того ж ніколи не читала, що Маурі для поняття «червоний» мали сорок різних слів. «Я там не спеціаліст», – закінчив він. «Так і має бути», – погодилася дівчина. Тобто так ви маєте жити так правильно. Навіщо тобі там електричне світло? Річ зовсім не в тім, хрипко відповів Марте. Саме так. А тепер ходімо, я тобі дещо покажу будинок складів. Марте Насправді його звали Томас, як його батька, але він і сам про це вже не знав. Мав би ще й друге ім'я, Ульріх. За іменем матері, якби тільки існували записи актів громадянського стану. Його батьки були «Передайз people", Щось схоже на райувальники, мода на позначення гуртів на англійський манір тривала опісля ще років п'ять. Марта деколи в сні бачив своїх батьків, навіть не підозрюючи, що саме вони. Гадав, що сняться ілюстрації з молодіжного видання «Шкіряна панчоха», де він часто любив розглядати малюнки. Ті, кого він у снах мав за дикунів, власне і були передай піпол, що гасали голяка, коли це дозволяла погода, розфарбовувалися і прикрашали себе пір'ям. Вони навіть мали якусь ідеологію, принаймні так стверджували найрозважливіші з них. Чи була якась ідеологія у батьків Марти, ніхто не знає. Передай піпол першими вирушили на південь, що згодом вже нікого не дивувало, вони спорядили автобуси і вирушили автострадою Кувштайн-Бретер, а звідти на Словенію та Істрію. До мети своєї подорожі доїхало їх за ледве дві третини, бо багатьох перебили племена в Тиролі та Керентені, але на півночі про це мало хто знав. Першим свідомим спогадом Марти був Волетенський майдан. Це був майдан Людвіга в Розенгаймі – який дитяче сприйняття розширило до вимірів світової арени. Щітка трави, що повиганялися з-поміж плит та із стрічних рівчаків, і цілковита самотність. Автобус поїхав без нього, його навіжені батьки чисто забули про хлопчика. Він щепився в якийсь нікому не потрібний паркувальний годинник, де стрілку заклинуло на сьомій хвилині і плакав. Таким знайшов його Лойс. «Зовсім схоже на них», – сказав він, нахиляючись над дитиною. «Як це називаєш, мале?» Трирічний малюк нічого не розумів. Гучний голос згори він сприймав за голос страхопуда, що складався із обвислих волоссям губ, кущуватих брів і міцного запаху. «Ходи!» – запропонував страхопуд, обхопив і підняв його. Марти вирискнув, одначе вже сидячи ногами на один бік у сідлі на невисокому коникові, Перед зеленим з брунатним грудьми і зарослим обличчям більше не верещав. Від страхопуда віяло затишком, і це відчуття, коли вони трюхикали вулицями передмістя, міцнішало, якраз у міру того, як міцнішав запах, що складався з суміші кінського поту, людського поту і лененької домішки гною. На цьому спога торивався, натомість додалися пізніші. Мама Моніка вовтузиться біля вогнища. Фредді разом з ним майструє ядер, тітка Зоня та її книжки з малюнками, Август, Берті. «Ти мій Марті, мій хлопчик, а?» – сміявся Лоїс. І Марти також сміявся, коли новий тато підкидав його вгору, а й наш дух перехоплювало, падав просто на вигублене бородате обличчя Отця Небесного. «Ми лишаємося тут, Мартику? Хіба ні? Нам тут ладно?» Були прикрі спогади, часто непояснимі. Ось Неню Лой співає під акордеон. «Там, де боемський ліс, зостав смій дім. Давно, колись давно...» Він співав усе тиші, міхи а корт загасав, нерухомо сидів Неню, втупившись у здичавілу зелень палісаду. А мама Моніка, лютуючись, зойкала в тишу. «Забирайся в свій свинячий боемський ліс!» Місця маєш там до дідька, і рисі, і олені, і хащі що хочеш. А нині у гримному акордеонному підлогу і без слова вийшов. А ще тітка Зоня, котра монотонно шептала, Феліксе, Феліксе, Феліксе. Чи тримав той шепіт цілу ніч, як воно вкарбувалося в пам'ять, чи тільки якусь годину світлі свічок, а лише дитяча фантазія перетворила на такий довгий. Всі вони добре давали собі раду, дякуючи мільйонам духів у всіх усюдах завдяки Лойзові, якого всі шанували, та завдяки капеланові Дулінгерові, що прибився до них через сім років опісля. Спочатку Дулінгер виглядав на зовсім звихнуто, але відтак з ним стало цілком можливо спілкуватися. Ще завдяки багатьом дітям, які з духами уже зовсім не зналися, хіба що чули про них від дорослих, які виростали в Новому світі. Марте сів на свого коня, коли йому сповнилося вісім років. У дванадцять він уперше вирушив у високогір'я на Сарни, а в вісімнадцять капелан поблагословив його та Ельфріду бути разом. Коли Марте верхи вибрався в Пасау, то у нього з Ельфрідою було четверо дітлахів. Лойс належно скористався двома пообінніми годинами. Скрізь тнувся у носа, Скрізь показав щербату покірливу усмішку, приглянувся до турбіни на гільці, був у фортеці, пускали не скрізь. Стороннім вхід заборонено. Трафаретно однаково було написано, на багатьох дверях, одначе, готовність прислужитись мешканці міста виявляли частіше, ніж бажання відгородитися. Різник, у якого він тепер сидів і дивився, як той готує холодець, до послужливих не належав, але й не наважувався попросити його геть. Судячи з усього, роботи він мав по горло. Банкет сьогодні ввечері припустив Лойс. Але все робив з надмірним старанням, за яким ховалася мовчазна роздратованість. Лойзова присутність була йому нестерпна, та він не міг підшукати належної зачіпки, щоб випроводити небажаного відвідувача. Мабуть він просто не міг знести запаху мисливця і конюха, запаху, що його ніяке мило за один день не відмиє, який був зовсім не до речі в цьому напівтемному напівпідвалі. Мабуть, міркував собі Лось, різника всього на бере заздріч, заздріч здорову, міцного чолов'яги, цілісінький день прикутого до своєї праці. Лось ще нічого не вияснив, але не квапився. Увечері банкет, мабуть, там викаже себе злоба, яку він намагався збагнути, подасться ключик, розкриється таємниця. Знайдеться відповідь на просте запитання. Що у шефа на думці? Різник підійшов до полиць при стіні і взяв скляну банку. Поставив її на стіл під вікном, ножем зняв воскове кільце по ободу скляної кришки, пальцем сколопнув ізоляційну стрічку, що відламувалася затверділими шматками. Він підсунув лезо ножа під кришку і та подалася із зітханням. Потім перевернув банку, і витрусив на стіл пластиковий мішечок. Мішечок був тісно набитий і твердий, біла маса всередині обернулася на камінь. На шнурочкові котрим мішечок був зав'язаний, висіла пломба з гербом у вигляді приборканого волка. Різник ножем вертикально провів по мішечку, плівка розійшлася, і на вимиту тарілку з легеньким стуком випав білий кристалічний камінь. «Сіль?» – задавлося зайве запитання. Міська сіль, поправ Різник. Він з сікачем настругав від грудки жменьку солі. А яка різниця? Різник завмер з сікачем у руці і повернувся до нього здивовано. Різниця? Звісно, є різниця. Це ж міська сіль. Опечатана, щоб не псувалася. Не для простої ковбаси, тямиш. Він показав рукою на піч у глибині приміщення, де стояли рядком подряпані консерві бляшанки, з яких йшла пара. Проста сіль простої ковбаси он там. Лойс підвівся і підійшов до печі. Було, власне, зрозуміло, чим займався різник. Він випаровував розсіли старих бляшанок, звідки інший вміст, переважно овочі, вже вибрали. Крихітні озерця кипіли й булькали, здіймалась пара, подекуди на внутрішніх стінках насіла тонюсінька шкірка солі. — Маруна робота, — сказав Лойс і похитав головою. «Як так, Марудна?» – обурено відказав Різник. «Потребуємо солі. Опечатана сіль під наглядом. Зрозуміло. Видається тільки в особливих випадках. Банкет, свята або що. А на все інше, він показав рукою на бляшанки». Власне, подумав про себе Лойс, не так уже і Марудна. Допоки консервів багато і допоки є чим палити. Ліси давали тепер стільки букових дров і деревного вугілля, стільки потрібно і випаровувати сіль рентабельно. До того ж, була ще міська сіль, судячи з усього, з пограбованих припасів міст і сіл. За останні десять років міркував Лойс, місто, мабуть, не могло знайти придатної солі. Знаходили або зіпсовано, або поростаскувано звірами. В цьому розенгаймці скрути не зазнали, солі багато їм не потрібно, а тут дещицю беруть просто з... Йому щіли, повідвисла він узяв себе в руки, встав і щербато посміхнувся різникові. Красно дякую, з дурнуватим виглядом вимовив він. За що? За що? забормотів той у відповідь, але тепер уже присоромлено через власну нечемність. Красно дякую, повторив Лос ще дурнуватіше. Трьома сходинками він піднявся на вулицю і почувгав чоботами на шипах по бруківці. В голові шугали різні асоціації, які вкладалися у міцний логічний ланцюг. Тепер він знав, що на думців шефа, і що для них, для рознемців, справи складалися не зовсім добре. Зовсім не добре. А розділ п'ятий. Картку надрукували на дорогому тисненому папері по жовклому вздовж обрізів, вишуканим шрифтом, з усілякими завитками і розчірками читачіві пропонувалося. Фанфарний вступ, прийом перед ратушею, вхід послів і високого сімейства, закуски асорті, хоровий спів, джиоя етерна, палестрина, привітальні промови і тости, гарячі страви, фанфари, танці, фрукти, солодких стіл, подається мозельське, бургундське, Вельтлінське, токайське і коньяк. Запрошуються усі. Жодної помилки, кивнув головою Лойс, тримаючи тиснений папір у витягнутій руці, щоб краще бачити. Почувався не надто добре, бо змусив себе і Марти проковтнути по цілій грудці смальцю. Конче була потреба пригадати давні викрути. Але під його видубленою негодами шкірою цього не було помітно. Він і Марта перевдягнулися в нове вбрання – сільський народний одяг з колишніх часів. Все потрібне, що можна було знайти на складах. До того ж, вбрання було до лиця і вельми практичне, також і для зворотньої подорожі в Розенгайм. Баварські короткі куртки з грубої вовни, білі сорочки, нові короткі шкіряні штани з нарудниками, зелені панчохи, міцно простьобані замшеві черевики. Вершували все капелюхи з напівширокими крисами і з пір'їною застрічкою. «Пільше помилок не робить, вона жінка правильна», – сказав Герт Шульц. На ньому також була біла сорочка, тільки поверх неї середньовічна камізелька з вишитим геральдичним орлом. Вона могла б також походити з театральних фондів, але насправді була далматинкою Геральда Брабанського, з Віденської державної скарбниці. Ні сам Герт, ні, будь-хто інший не знав, а може й знав, якими шляхами вона потрапила в Пасау. Ви обидва вже готові, можна починати. Стояв червень, було тільки пів на восьму, і вечірнє сонце ще стелилося золотом у вуличках, та попри це перед Гертом і послами несли два скумолоскипи. Звідусіль долинало якесь високе гудіння. Коли Марти почув його, у нього загупало серце. Одині нагадало йому ззищання шершнів, гніздо яких вони колись знайшли в дуплавій груші біля озера Зімзея. Ті шершні жахливо покусали Брозі, і мама Моніка потім його шпетила. «Чого ви, дурні, не втекли відразу?» А тоді, коли з середини дерева почулося ззищання золота брунатних бійців, ніхто не подумав про небезпеку. Очі у дітей заокруглились і заблищали, вони почали сміятися, а тут воно це гудіння, міркував Марте, також загрозливе. Перед ними йшли Лоїс і Шульц. «А що то за високе сімейство?» – спитав батько Геральда Брабанського. Той помовчав трохи, відтак відкашлявся відповів не дуже охоче. «Ну, шеф і Лінда. Їх високість чи як?» угу. Його дружина і троє дітей, Гасо, Гернот і Маліса. «Ти глянь, як колись у середньовіччі, то є десь записано?» «Що записано? Як сказати, наслідування, наприклад, права, обов'язки. Такому містові потрібна якась конституція». «Цього я не знаю», – буркнув Шульц. «Обличчя його стало роздратованим чи розлюченим». Ріденькі брови насупилися, Луїс стримано відригнув. Високе войовниче гудіння тепер було зовсім близько, і ось вони вийшли на ратушний майдан над стрімким Дунаєм. Все було задумано, що На самій середині чотирикутного майдану височіла невеличка трибуна, там стояло високе сімейство. На шефові тепер був напівдовгий брокатий сурдут. З вилогами з справжнього куничного хутра, широкополий капелюх обкручувала винно-червона шкурка, закріплена агравкою зі жмутиком переливчастих журавлиних пір'їн. Поруч із шефом стояла доволі-таки дебела жінка у сріблясто-блакитній довгій вечірній сукні, на голові маленька діамантова корона, а на ружевих руках браслети з коштовним камінням. Це, звісно, Лінда. Троє дітей у маленьких шапочках мали кінджальчики, одягнуті були в старовинне вбрання з високопідкладеними плечима, обличчя гарненькі, гладенькі і зухвалі. Смолоскипів тут палахко вже чотири, і їх було добре помітно в тіні на західному боці Майдану. Луїз оцінив це з одного погляду, оцінив і зробив висновок, одначе цього разу, цього єдиного разу Марти побачив більше за нього, побачив розшарований люд. Так, ці жінки-чоловіки й були між собою різні, грубки, хоч як тісно вони стояли, здавалося, були розділені невидимими стінами. Люди відрізнялися виразом обличчя очей, манерою стояти, ну, чисто тобі спеціалісти. Йому чомусь пригадалося вжити аді слово, одначе й одразу вилетіло з пам'яті. Коли посли наблизилися за п'ять кроків від трибуни, шеф підняв руку. З балкона зринула багато голосів звуки фанфар, а з будинку вийшла висока, струнка дівчина в яснозеленій довгій сукні, в її розпушеному каштановому волосі були квіти, а в обох руках піднята вище рівня очей золота чаша, з під прикрашеною самоцвітами ніжки, якої дівчина дивилася вниз на свої срібні черевички, що їх вона манірно переставляла один слід за одним. Крок за кроком дівчина наблизилась до високого сімейства і послів зупинилася, опустила чашу і підняла очі. Це була Аді. Хай звучать урочисті сурми, неквапно почав шеф. Хай лунають вітання на честі благо нових друзів. Послів. Він узяв з рук Аді чашу, простягнув її Лойзові, обличчя якого раптом скривилося, ніби ось ось заплаче. Лусь знову поклонився від самого пояса, так само дурнувато, як уже кланявся вранці. «Красно, дякую!» – ледь спромігся він промимрити і відсюрбнув. Хотів би передати чашу Марте, але ясно зелена дівчина лагідно. Однак твердо відібрала її, обтерла вінся хусточкою і лише тоді передала хлопцеві. Марта трошки похлинувся від хвилювання, потім настала черга Лінди – холодні сині повіки якої, коли вона взяла чашу і надпила, навіть не зрігнулися. І тільки після всіх узяв її шеф і двома добре відтренованими руками вихили в бокасту чашу і перевернув до дном. Аж тоді Лойс зауважив, що всі вони пили із, мабуть, безцінної святині, з романського цибуріуму, просфорної чаші. Марта нічого такого не помічав, він бачив тільки аді, чи це та сама адість сьогоднішнього полудня, ця ясно-зелена тайна? Шеф знову підняв руку, з'єднав руки Лінди і Лойза, щоб ті увійшли парою, а в лапишу Марти вклав білий пальчик дванадцятирічної дівчинки з відкопиленою верхньою губкою і білявою косою, в яку вплели перлини і виклали вінком на маленькій голівці. Моя донька Меліса, пояснив він півголоса. Так, певно, вимагали традиції міста. От лиш Аді кудись раптово поділася. То було токайське, чуєш, тихенько сказав йому Лойс, перш ніж рушити в бік ратуші. Не нализуйся багато, бо розбере. Марта нічого не сприймав, бо в нього голова йшла обертом не від токайського, а від смолоскипів, фанфар, золота й перлів, а ще від найміцнішого з напоїв, назвою якому... Була аді. Сходами, освітленими мерехтливими смолоскипами, вони піднялися у велику залу ратуші, колись пофарбовані, а нині облуплені стіни якої позавішували великими килимами. В залі поставили довгі ряди столів і лав, на яких порозміщувалися запрошені, окрім небагатьох, а, власне, послів, високого сімейства і кількох важливих персон. Вони перетнули велику залу і кількома сходинками піднялись у меншу. Там стіни були завішені вже гобеленами, дещо пишнішими за ті, що висіли у великій залі. Посередині стояв великий шестикутний дубовий стіл і старі стільці з потрісканими шкіряними спинками та начищеними до близько латунними цвяхами. Тільки чотири стільці були обтягнуті брокатом і мали бирця. Вони були призначені для послів для шефа і його високої дружини. Як вам сподобались фанфари? Цисельсько-королівським світським тоном поцікавилась господиня торжества, який випадало супроводжувати гостя. Добре зіграні чи не так? Чисто-чисто. Старано, як учень на уроці, закивав Лойс і ошкірився. Далеко пішли, так. Хіба що надто повільно затягують ось так. Тре, Якщо ви знаєте, що я маю на увазі. «Ви це помітили?» Озарк державної дами був холодний, блискавичний. Оте синкупування, знаєте, загалом тут не до речі. Воно вкралося у виконання, відколи знову з'явилася електрика. «Електрика?» Лойс приплющив очі, потім знову закивав головою. «Певно, певно, то все через джазові платівки. А то ж, молодь – це молодь!» Лінда кинула погляд через плече, де мав... Услід за двома передніми парами заходити шеф. Одначе перехопила не його погляд, а Єви Пітчин. «Сьогодні я вип'ю справжньої старої горілки», – виклично проголосила Меліса, чекаючи на заперечення. «Тобі і херес підить, дитинко», – забарився глас авторитету, але не мамин, а Євин. «Вона єдина компетентна особа, єдина була в костюмі». Режисер у ренесансному декораційному фільмі. Єва показала де кому сідати, дала крізь двері знак у великий зал, щоб хор гримнув Джоя Етерна. Радість предвічна. Вона переповнила груди Марти і наповнила його очі сльозами, бо він знову побачив Аді свою тайну. Аді встигла блискавично передягнутися і тепер виступала в ролі пажеси. Разом з іншими пажами і пажесами розносила валетенські таці з холодцем і язиком, вудженими риб'ячими боками, на гарнір помідори, огірочки, зелена селера, доволі часто також розносили шліфовані карафи з вином. «Ми потім підемо танцювати», – прошепотіла вона йому, чемно кланяючись від самих стегон і тримаючи перед ним тацю. «Коли тут стане на тонун? Він кивнув, усміхаючись, і все ще в сльозах. Сльози у нього виступили ще й через дим від увіткнутих рядком у стіни смолоскипів. У червоних відсвітах смолоскипів підвівся шеф. Червоний на виду червоно виблискували персні на його руках і золото циборіуму, який він тримав тими руками. Він заговорив про велике лихо, про поневіряння оцілілих, про сміливе рішення залишитися на цій землі на північ від Альп, про Фенікса з попелу. Що таке Фенікс? Лойс подумав і пригадав це той дивовижний птах, що завжди сам себе спалював, а потім, свірінькаючи від задоволення, злітав у висі з власного попелу. Давно вже не було чувати таких промов. Лойс силував себе пити потроху, але вина були надто міцні, дотож він давно від них відвик. Він примружив очі. Сподівався, що все обійдеться гаразд. Не лише завдяки смальцю, якого він передбачливо наївся. «Розенгаєм вітає Пасау?» «Ні, Пасау вітає Розенгаєм!» Так завершивши. Всі, за... Всі зааплодували, він також аплодував, аж тут звуком старого фагота у лівому вусі зазвучав голос Єви. «За протоколом тепер ваша черга, пане Рецер!» Фаготний звук йому не сподобався. Єва була не дурна, і вона вже помітила, чи принаймні здогадалася, що він зовсім не той, за кого себе видає. І, мабуть, помітили навіть те, що вони один одного взаємно розкусили. Тут слід бути обачним. Але йому хотілося не тільки бути обачним, але й дещо сказати таке, що мало політичну вагу. Політичну, правильно. Він став і обидвома кулаками сперся об стільницю, при цьому дещо хитрувато хитнувся – так і личить темному селюхові після чарки Токайського. Я, почав він, не майстер промовляти, я простий мисливець, рибалка. Ми дуже вдячні, звісно, ми чули про пишноту міста і тому приїхали, а воно й на правду величезне, хіба ні Марте. І ми натурально радіємо простягнуті руці приятельства. І як Пасау вітає Розенгайм, то так само і навпаки. Розенгайм вітає Пасау. Так можна вже казати. То всіх моїх рознемців дуже порадує. Ми, власне, все робимо разом. Про все дома разом договарюємося. Так у нас ніхто не є шефом, як у вас. Тут ви нас обійшли з цією чистою організацією. Отож, ми вже обговоримо біля рідних вогнищ. То я можу вам будь-коли пообіцяти. А ну, Марте, встань. Тепер ми маємо чим сказати, що ми підіймаємо, отже... Нашу склянку, наші склянки, до цього стародавнього келиха ми п'ємо за фенікса з попелу і за приборканого вовка пасау, і за майбутнє, що залежить від нас. Жиймо, шефе, жиймо, милостиво пані, Розенгайм вітає пасау. І склянки, і келихи задзеленькали одне об одне, вже доволі влад і віват загукали мешканці пасау, і тут, всередині, і там, у великій залі, пажі познімали смолоскипи, і одразу спалахнуло світло само по собі. Марти вирічився на люстру над столом, де сяїло принаймні шість лампочок жаринки Фенікса. Всі заплескали в долоні як у малій, так і у великій залі, і оплески перейшли в овацію, коли зазвучали фанфари і чотири чоловіки – Перетнувши велику залу, внесли тацю, на якій лежав дикий кабан. Він був обкладений начиненими поросятами, дикими качками, курібками, перепилами, а гарнір був з капусти броколі, майорану, базиліку. Між ріклами кабан тримав галузку шалфею. Все це поклали на середину дубового столу в малій залі. Шеф узяв у руку довгий, синюватий з срібним карбуванням ніж, Зробив перший надріз, а потім нарізальники, серед них і різних, з яким Лойс розмовляв пополудні, зі своїм інструментом спритно взялися за майстерно приготовану дичину. Лойзові, як старшому з послів, подали перший великий кусень, і він не змусив себе довго припрошувати. Тепер слід наминати побільше, йдеться про бар'єр від алкоголю, бо найважче було ще попереду. З надвору з ратушного майдану тричі гримнуло, то вистріли легкі мортири. І перш ніж знову залунали фанфари, почався глибокий, мов з-під гук дзвону. Дзвонили в соборі, в храмі святого Михайла, в Нідеренбурзі. Аж тепер розпочалося справжнє святкування, свято уцілілих. Над скатертинами великої зали вибухав сміх, лунали протяжні терці і старовинних пісень. «О, прекрасний Вестервальд!» Чоловіки обіймали жінок і цілували їх масними губами, вихличні згуки міста вигорланювалися в байдужі ліси і в байдужу ніч. Гурти молоді у мотоциклетних куртках королівської блакиті, в бікіні, у восьмикольорних домашніх сорочках юрмилися поміж столами, ножами і довгими двозубими виделками наколювали качок і ковбасу, Відбивали у пляшок горло і пили пурпурово-червоні струмені вина, спрямовуючи їх згори у розкриті роти. Шато Мутон, Рочель, аплясьйон, Контроле, Шамбертен, Угорські державні підвали, Тагань, Гумбольскірхнер, Фюрстенклясе. Марте вибрав момент і відірвався від дубового столу еліти. Постоявши під стіною у дверях між малою малої великими залами, Потім десь між лавами більшості приєднався до якоїсь гурту, що, обхопивши за плечі, сусід сусіда співав «Там, де богемський ліс, зостав сміючий дім». На його обличчі проступив Піт. Він силувався стримати сльози і дурното всміхався. В якусь мить побачив Лойзове обличчя, Лойз штурхонув його під ребра. Відтак у у гроно втямив – Марти подивився на нього відданими очима, віддано, як йому здавалося розуміюче. Він кивнув. «Угроно, тату, не переймайся!» А потім за лузом знову з'явилася Аті. Вона десь скинула камзол пажа і знову була в спортивних штанях, блузці, до цього всього додався разок коштовних самоцвітів на шиї. «Ходім?» – гукнула вона, і сині очі сяяли. «Ходім, Марте, на електротанці!» «Електротанці!» – загукала вся різнобарвна молодь. Один з них через складені рупором долоні кинув цей клич у залу, йому відповів вибух радощів. Також і добродушно-глузливі смішки старших. З малої зали Луїс бачив. Два-три десятки молодих відокремились від загалу і потяглись до виходу серед них і Марті. Що таке електротанці? Хай там що, але прихильників їм не бракувало». Він бачив, як Каді взяла його Марті за руку і потягла між рядами столів, хотів би врушити за ним. «Нам ще слід відбути обов'язковий танець», – сказав опинившись обічнього шеф. Боюсь, що не електро. А втім, потім, пане Алоїзе Рецер, нам треба зайнятися справами. Пропоную невеличку розмову. на віч. -навіч у мене вдома». «І тут політика». Марта вже перетворився на тінь поміж тіней, податись за ним у слід він не міг, бо він, Лойс, був послом. Після багатьох поставців Токайського йому ще слід було зайнятися справами. Великі тіні минулого, попри відновлене електричне світло, замаячили в кутах зали. Метерсніг, Бісмарк, Кісінджер. «Герте!» – покликала Єва Пітчен. Герд Шульц п'яно прихилився до стіни ледь освітленого коридору, яким гуляли протяги. Вона застукала його якраз тоді, коли він мочився, але їй то було байдуже, вона мала відбути місію. Герде Шульц, вона елегантно, але зовсім не ніжно ткнула його трьома пальцями в область шлунка. Герд Шульц відригнув потужно і ображено. Вона майже впритул наблизила обличчя до його обличчя, від якого віддавало і алкоголем. «Як вони там?» – спитала вона наполегливо, однак лагідно. Його очі кольору бляклого, синюватого скла не вирухнулися. «Хто вони?» «Після всього», – пояснила Єва з напруженою терплячістю, «шеф піде з тим лойзом на офіційну розмову. На часі рішення великої ваги. Нам важливе все, будь-яка, навіть на перший погляд найнезначніша інформація. Може статися, що незначне якраз і є значущим». Я про це, паночка, не можу судити. Шульц говорив церемоно, але час від часу видригував. У кінці коридору догоріла лоєва свічка, стало ще темніше в переході, який нікому не був потрібний. І куди ніхто не заглядав, де пліснява перетворилась на гумус, а з гумусу проросли бліді рослини. Не можу судити, бо я настільки вам відомо, маленька людина, старший, куди пошлють. Зовсім маленький, еж? Від мене мало що залежить, на жаль. Йдеться про план. Ви ж укладали той план, чи не так? Вона й далі говорила лагідно і не хотіла переходити на гострий тон, та попри все різала словами, як лезом бритви. Гострим робив їх брак терпцю. Терпцю з тими пеньками, котрі жили тут на повну губу серед безцінних вин, Безцінних тканин, серед скарбів, несподівано знову щедрої природи, нічого не розуміли або не бажали розуміти. Той план? Ага, той план. Що з нього вийшло, не могли б ви мені підказати паночку? Високе сімейство. Про нього йдеться. Чи я правильно розумію, паночку? Ще раз, назвеш мене паночкою, я розсерджуся. Що за нісенітниці? Формально правильно, хіба ні? пана єва єва не займається. нормально не приймає а я приймаю я приймач наказів і на тому кінець як слід мені розуміти великий план може ти хоч раз розслухати панночку чи то може десь щось записано як і належить е чітко як на рухомій світляній інформації у мозку Єви Пічин пробіг сигнал попередження – зародження фракції. Навряд чи Герт був чимось іншим, ніж простий забіяка, однак він був людиною перших годин, соратником. І ось саме він починає завдавати прикрощів. Все знову починається. Бакунін, Троцький, а тут іще Лютер, Кальвін, Дантон. «Слухай, Герте!» – перейшла вона на шепіт. Десь далеко ще чи діла скібка, хвилі п'яного співу настирливіше проривалися з глибин будинку. То все дрібниці. Я хочу лише дізнатися, якої ти думки про того Лойза? Цілком особисті враження. Особисті? Сині скляні очі, котрі ледь можна було розрізнити, розширилися. Під машкарою брабанського дворянина збунтувалося пролетарське нутро. Особисто він у порядку. Дуже в порядку. Наприклад, не командує паночко. Хоче перше доїхати додому, поговорити з кумпелями. Ось так. Ні тобі приймач наказів, ні тобі давач наказів, як кожний осякий. Особисто. Особисто панусю гадаю, що він був тюхті. Що взагалі сюди завалився. Ось так. Тут високе сімейство злупи з нього шкіру. Така моя інформація. Він тебе розагітував діловито відзначила Єва. Саме так стоїть справа з Гертом Шульцем. Застаріла свідомість, більш як на 30 років застаріла, не розуміє, що тільки найвище напруження, концентрація всіх зусиль зможе в їхньому розпачливому становищі рухати історію вперед. Тільки так взагалі можна зберегти історію, і зовсім немає сенсу розтлумачувати йому все саме зараз, не дійде. Таких, як ти, Герте, мало сказала вона зробленою усмішкою. «Маю щось для мене випити». «Випити? В будь-який момент для тебе, дівчинко, маю». Примирливо й демократично Герт Шульц цягнув рукою за халяву правого чобота і звідти з'явилася на світ пляшка Тукайського з відбитим горлом, яку він простяг Єві. «На здоров'я, дівчинко! Так що ж ти хочеш знати?» «Власне», – почала ковтнувши Єва. Власне мене розбирає цікавість. Ким був цей Луїс тоді? Як ти гадаєш? Він шкільний учитель. Відповідь прозвучала дуже впевнено. Він сказав, що ти не допустилась помилок на запрошенні, дійшло шкільний учитель. Так, або щось подібне. Подібне або щось більше. Їй пригадалося те, що розповідав Густав з сторожі, що повідомила Аді, пригадався короткий діалог між ним і Ліндою про заджазованість фанфарного виконання. Ця людина дещо і вміє швидко зорієнтуватися, а справляє враження не з граби, не теси, карикатурний портрет темного селюха. Чи сам він був автором цієї карикатури? – Дякую, Герте, – кивнула вона і повернулася, щоб іти. – Нема за що! – — відповів Герт, і також надпив із пляшки. — І, паночко, на агітацію я не піддаюсь. — Ніколи. Це, між іншим, на прощання. Привіт високому сімейству. Водовертість трьох чи чотирьох десятків молоді не всієї молоді міста, боронь Боже, бо навіть хоч на запрошення стало запрошуються усі, то все одно малось на думці, що... Прийти мають не всі, а ті, які розуміють, що таке запрошення стосується саме їх, навіть якщо вони не вміли або розучилися читати. Привирувала до берега Дунаю і потекла проти течії. Юнаки й дівчата пробігли під старим підвісним мостом, арка якого була висаджена в повітря. Коли? Ким? У кожному разі ще до окупації міста легендарними вісімнадцятьма. Прямуючи до мису, де зливалися Дунай та Ін. Там на лузі, порослому високою травою, заповзятливі хлопці вже під'єднали до кабеля рядок лампочок, пофарбували їх у різні кольори, а ще влаштували кабельний відвід для програвача платівок і встановили декілька гучномовців. Гучномовці, маленькі чорні скриньки, висіли приховані листям розлогих мовчазних дерев. Танцювального майданчика – Змайстровано з довгих дощок, споруджувати не було потреби. Він стояв уже роки. Потреба виникала, хіба що коли-неколи поміняти пару перетрухлявих дощок. Поволі обертаючись над жевріючими буковими вуглинами, чекали своєї черги молочні поросята. Картоплю вже пригорнули прийском. Рання картопля з гумусних грядок була краща за будь-яку картоплю стоті. Стояли на поготові бочки, витягнуті з глибоких льохів, померлого під час катастрофи імпортного ділера. Вільно і безтурботно ті три-чотири десятки висипали на трикутний луг. Чи так уже вільно? Так уже безтурботно. І що приглянутися ближче, а Марти хоч і на підпитку приглядався, навіть не маючи цього на думці, підсвідомо? тому було помітно і розшарування, і ознаки певної, Привілейованості, як підкреслено недбало гасо провів гостряком кинджала, що його віз, хизуючись, витягнув з покупці конвертів з платівками, як радісно заблищали очі спеціалістів біля наповненого буковими жаринами грилю, коли гасо відкусив шматок від поросячого плечка, що його він одрізав тим самим кинджалом і схвально кивнув головою. І як радісно, хай навіть і нещиро, пригорнулась 25-річна, схожа на статуетку чорнявка, створена за всіма ознаками, щоб її кохали дужі чоловіки для зухвало грайливого поцілунку, тонкокосного безбарного підлітка. Лектра. Лектра. раділи дівчатка і підлітки, а з дерев лунала неймовірно бадьора музика. Розділ шостий. Из магналії Дійшовши до Йохенштайну, де придунайські околи ширші, ніж вище за течією, князі зваліли раті спинитися, стали широкою дугою, вогнища страхітливо горіли вночі, і над нами лунали давні бойові пісні. «Глянь, рік Марти Третій, серце моє тримтить і радіє, що повертається до старих очих вогнищ, бо саме тут, і це доведено, мали свій початок наша величі міць». Дивовижно привела нас назад рука Господня. І він показав мені писання Альбертуса Дулінгериуса, де за вказом Лойда Засновника писати все без гніву і запалу правдиво сказано про корені. Саме у цей нічний табір з'явилися два гінці від басаунців, по одному від школів та гернутіанів, які не знали один про одного, така велика була особиця, і поїстину було з чого волю посміятися тим, кому випало тримати гінців нарізно, поки той та інший міг говорити з князями. Вони клали вину один на одного за все, що скоїлося лихого, і твердили, що не знають про гіркі поневіряння, яких свого часу зазнали від граду засновники. Але обидва плакалися у голос і запевняли князів, що не можуть полишити града. Одні школії твердили і доводили, які вони вправні у всіх ремісних мистецтвах, і що людові, комітатів і розмера буде тільки вигідно, коли припаси доброго дерева, тканини, хутра, що нагромадились у Басау, могли б спожитись на користь у службах князів-спільників, які належать справді великій княжі-господі. Інші, гернотяни. Твердили, що начебто без них ледачі та нікчемні селюхи у весях пальцем би не поворухнули, хоч могли би, поправді кажучи, збирати багатий ужинок усякого різного. Невідомо достеменно, що гернотіани, як колись у Спарті, посилали своїх юнаків у глухі закутні свого краю, де вони мали денно і ночно тримати селюхів під страхом і смиренням, аби змусити до покори мовлені тим, і іншим, увергло Марти у великий гнів. «Серік він. Мало б нас, поконників, гніву Господнього, відверто кажучи, змусити тепер увійти в згоду з найницішими блудниками града Басау, через яких так жорстоко обійшлися із Лойзом Засновником і Марте Першим. Ні. «Не треба вашої смерті, але конче потрібно з волі Господньої, щоб ви відійшли від розпуст і навернулися знову на прості шляхи відновлення всього сутнього». Він сказав це окремо кожному, а разом мови не вів. «Я, і гід, можу це засвідчити, і можу засвідчити, що ні школії, ні гернотіани не мали мужа-ученого, який би достеменно розумів урочисту латину послання». До такої міри занепали науки там, у місті розпусти. Тоді гінці, кожен сам по собі, почали клясти, і клястися, що тепер вони стануть напрю, і радше замиряться з іншою стороною, аніж змиряться з вироком гніву. І мре волів був їх відшмагати і повісити, але Марте волів усе дотримати в доброму звичаї і відіслав їх до своїх, кожного самого по собі. — Вірте мені, братове, — рік він до Імри із чотирьох бунчуків. Не таке тут велике лихо. Вони нато довго були порізнені, щоб тепер вправно ратитися разом. І як сталося згоду, події підтвердили його мудрість. — Будьмо щирими, пане Рецер. Мені, як і всім іншим, все це трошки скидається на шарж. Чи не так? Шеф вимовляв це із замріяним виглядом. Обличчям він стояв до темних вод Інну, на яких навіть у цю пізню годину ще тремтіли від дзеркалення двох-трьох електричних вогнів. Найпотужніше світив сторожовий прожектор на мосту, який не гасили від сутінків до світанку, не всепущі око знову пробудженого людства. І зі сходу від місця злиття бубоніли баси законсервованої музики. Музики відтоді? Луис сидів у кріслі, Роботи всесвітньо знаменитого дизайнера селкувався пригадати його ім'я, але воно ніяк не хотіло пригадуватися. Перед ним стояв поставець, наповнений одним з найдорожчих кон'яків світу. Цей кон'як дозрівав 30 років. Він сидів у присутності володаря, рівно якому не було, від Нордкапу до Тімбукту. Було б навіть смішно це піддавати сумніву. Зауваження володаря було прозорим натяком і запрошенням. «Зніми маску, Лойзе. Ніяк ти не силюк темний, таки мене не піддуриш, я краще знаю. Одначе від політики не слід відходити, себто політика має тривати далі. До того ж він Лойз випив чимало, а в такому стані надто різко міняти роль просто невигідно. «Знаєте, – щербато усміхнувся він, – я вже навіть не годен пригадати. Певно, тоді тут було набагато більше світла». Але як так подумати, до приміру, тоді мене пили з золотих чаш, і вино і горілка не були такі добрі. Це вже велика пишність, як подумати. А у вас у Розенгаймі? Шеф запитав ніби зничів'я, не позирнувши на нього, однак Лойс відчув напруженість у його тоні. В Рознемі він засміявся здивовано, дещо дурнувато. Та ми цим так не переймаємося. У нас, бачите, немає плану. Мислимо, що якось і так воно буде. «Якось?» – шеф вимовив це з докірливим зітханням, злегка крекнувши. Він став гладкий і, мабуть, давалася в печінка, нахилився вбік, узяв пляшку із всесвітньою відомою етикеткою і запропонував налити ще, пане Рецер. Лось показав очима на маслянисте брунатно-золотаве озерце в його поставці, і похитав головою, сподіваючись, що все вийшло невимушено. Шеф, який поклався на власну витривалість, собі налив. Якось це просто відмовка. А чи правильно буде покладатися тільки на якось? Полюємо звіра, ловимо рибу, а ще садимо городину, якраз аби стало їсти. Молодіє ті вже ліпше за нас розуміють, який там вітер, яка там погода, і взагалі про те, що росте. Пара баранів, що там казати? «Таким мене не піддуриш», – сказав шеф і відхилився на спинку славетного дизайну. Він зблід. На повних щоках і на лобі, над яким позлипалася пасма поріділого солом'яного волосся, блищав піт. Тепер на ньому була домашня куртка з чистої вовни в буколічних кольорах. Мода на них відновилася незадовго до того, як скінчилося тоді. «Ви все-таки здійснили перехід на південь, великий ексодус». Вихід народу, і ви недорахувалися чимало людей. Хто? Я? Дехто пішов собі, це правда. А мені що було до того? Хто хоче йти, нехай собі йде. Нам і тут добре. А вже ж, так воно має бути. Слухайте, но, шеф припалив сигару, звідки він її взяв? У рознамі сигари вже давно розсипались на порох. Сперся ліктями на коліна, нахилився вперед, наморщив лоба, і подивився на Лойза з судаваною прямотою щирістю. «Ви спромоглися здійснити перехід на південь, але це не все. Нам багато в чому щастило, адже багато чого могло не вдатися. Людина занадто відійшла від природи. Скільки при цьому всього могло скластися не так, як слід? «Чому?» – раптом перейшов він на крик. «Чому, гадаєте, ми все підпалювали? Га? Ви ж про це чули, чи не так?» «Навіть виділи. Мюнхен горів довго. Можна було бачити в розними. Два-три тижні. А чому? Ви розумієте, що то значить мільйони тонн мазуту й бензину? Втекти будь-хто вміє. А я взяв на себе тягар, розумієте? Я іще вісімнадцять». «Ага», – кинув головою Лойс, – «тягар білої людини». «А це що таке?» Лойс чортихнувся про себе. Сказане ним не личило до поведінки темного селюха. Але то нічого, шеф, як він вирахував, вже досить налезався. То, так сказав якийсь англійський поет тоді. Тягар білої людини, то щоб усі вишмаркували носи, вчилися читати й писати, вдягали штани, аби стати порядними людьми. Непогане пояснення, захихотів шеф, непогане. Він підвівся з крісла. Взад вперед заходив перед вікном лоджії, його сигара жевріла, і час від часу він у задумі розглядав жаринку на її кінчику. Тягар цивілізації. Так, звичайно, в скороченому варіанті світло, сказав він різко і зупинився. Звичайно, то всього-навсього пропаганда. Сподіваюся, що це для вас не таємниця? Пропаганда. Але це ж поступ, коли лампочки знову. Запасні частини. Пане Рецер, не будемо гратися у піжморки. Все оце, оце місто, наше ПАСАУ – це тиловий рубіж. Я погано розуміюсь на військовій справі. Тиловий рубіж в організаційному, а не технічному сенсі. Технічно ми не можемо витривати, бо втратили технологію. Ми можемо скористатися тільки тим, що залишилося відтоді. Набой, наприклад, кивнув Лос. Уже видно, що їх не вистачає. Для полювання то дуже зле, а от молоді, власне, тиловий рубіж. Широко розставивши ноги, він стояв під аркою вікна, злегка похитуючись, сигара спрямована на лойзові груди як пістолет. Це рубіж, перш за все, психологічний. Між